pe La microfon este Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Rmina Vieții, aducând programul C 070 și 1. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor să le alcătuiască preotul Nicuriță. Tot prin voia și ajutorul Lui Dumnezeu, aceste meditații au fost apoi prelucrate, structurate sub forma programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi, așa fel încât să se preteze Difuzărilor pe calea undelor de radio lecțiunea noastră de zi C071 va debuta cu prilejul citirii versetului 22 din întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni capitolul 10 de care ne vom apropia de îndată ce vom citi numai un scurt episod din viața marelui misionar al Indiei Sadu Sundar Singh citeam odată că el a fost invitat în Anglia să facă o vizită unei doamne bogate a sunat la ușă și și-a spus numele servitoarei venite să deschidă. Tânăra fată l-a privit cu mirare, apoi a alergat la stăpână și a spus așa, Doamnă, cineva dorește să vă vadă, numele lui nu l-am înțeles, însă e un om care seamănă leit cu Domnul Isus Hristos. Iată o mărturie adusă cu privire la viața lui Sadu Sundar Singh, care naște o întrebare pentru mine, cel care sunt și eu din mila lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, având ca frate mai mare pe Domnul Isus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, și în același timp tuturor celorlalți care vă numiți credincioși. Ei bine, unii vă numiți credincioși ortodoxi, alții catolici, alții creștini după Evanghelie, alții adventiști și așa mai departe. N-are importanță ce ați mai pus după Credincios. Dacă sunteți credincioși, prin aceasta spuneți, mărturisiți, vă declarați în mod automat urmași ai lui Hristos. Ei bine, mie și dumneavoastră tuturor celor credincioși, ni se pune astăzi în față o întrebare. Oare cei care mă văd pe mine, mă pot asemăna cu Domnul Iisus Hristos? Chiar dacă nu m-ar vede neapărat în totalitate ca pe Domnul Isus Hristos, dar tunsura mea, îmbrăcămintea mea, felul meu de comportare poate să trădeze ceva din viața Domnului Hristos sau nu? Realitatea este că dacă am pe Domnul Isus Hristos născut în mine prin Duhul Sfânt și dacă eu urmez calea Lui, prin călăuzirea Duhului Sfânt, nu se poate ca cei din jurul meu să nu sesizeze lucrul acesta. Iar dacă cei din jurul nostru nu pot sesiza în noi ceva deosebit de ceilalți oameni care nu-L au pe Hristos, atunci, să știți, trebuie să ne punem niște semne de întrebare foarte serioase și să ne cercetăm. Pentru că adevărul este... În momentul în care Domnul Isus Hristos se naște în mine prin Duhul Sfânt, făcând din mine o ființă nouă, așa cum ne arată la 2 Corinteni 5, 17, lucrul acesta trebuie să lumineze în jurul meu absolut și în mod neapărat. Noi suntem lumina lumii, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, așa ne-a spus Domnul Isus Hristos însuși și dacă suntem lumină, luminăm sau nu în jurul nostru? Noi luminăm în primul rând prin înfățișarea noastră, prin felul nostru de vorbire, prin îndeletnicirile noastre, prin toată ființa noastră. Suntem sau nu o lumină? Iată o întrebare foarte serioasă, un prilej de cercetare dintre cele mai serioase. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte și să ne trimeți un Duh de cercetare cu toată seriozitatea în viețile noastre, să ne ajuți apoi ca prin călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt să recunoaștem adevărul și dacă unii dintre noi nu sunt născuți din nou, să primească această revelație din partea ta și să se grăbească acum să primească prin pocăință și botez pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, prin care putem deveni copii ai tăi. Apoi toți ceilalți care din mila ta suntem copii ai tăi, dar nu luminăm în lume să ne cercetezi deopotrivă și să ne ajuți pe toți să ne pocăim ca să putem să arătăm pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta și apoi să putem să fim împreună cu El în toată veșnicia. Amin. Să domnului vă anunța judeca ta Și dimineața ce acum s -a venit Iar cei răscu la acel liman s Când se cită numele acolo-i fi Când se voi S-o scula Cu mântuitorul lor s-ar Când alașelui nu să strânge în cerească patrie Când se cită numele acolo ai fi Când se Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 22 din capitolul 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, sub formă de întrebare. Sau vrem să întărâm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el? Această întrebare este pusă în contextul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se ocupă, pe parcursul acestui capitol, de felul în care trebuie să luăm masa Domnului și de însemnătatea ei. Cei care au avut prilejul să asculte mesajele precedente își aduc aminte în ce fel minunat ne-a fost descrisă însemnătatea cinei Domnului împreună cu elementele văzute care o conțin. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ascultați vom continua același subiect oprindu-ne asupra versetului 22 care este sub formă de întrebare sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tard decât el? Dragii mei, Dumnezeu este îndelung răbdător, îngăduitor, plin de dragoste și iertător cu cei slabi și neștiutori. Nu este însă tot așa cu cei încăpățânați, răzvrătiți și care, cu toate că știu bine adevărul, luptă totuși conștient împotriva lui îl denaturează, amestecându-l cu lucruri străine. Față de acești oameni, Dumnezeu își arată dreptatea și judecata sa necruțătoare. Dumnezeu urăște amestecătura și luptă hotărât împotriva ei. El este gelos și nu își împarte cu diavolul ceea ce îi aparține. Frații mei, dacă noi am ales de bunăvoie pe Dumnezeu ca singurul nostru stăpân, dacă am făcut un legământ cu el, cum că îl vom urma pe calea pe care ne-a arătat-o, dacă recunoaștem că Sfânta Scriptură este cuvântul său viu și că acest cuvânt trebuie trăit nemodificat, atunci să ne ținem neclătinați de hotărârea luată ca să nu-l întărâtăm pe Domnul la gelozie. Suntem ai lui, să fim numai ai lui până la capăt. Să nu-i amestecăm lucrurile, căci orice amestec este de la diavolul. Să nu trăim o viață împărțită, căci Dumnezeu ne vrea numai pentru sine. În cartea de Uteronom, la capitolul 32 cu versetul 21 citim Mi-au întărătat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu. M-au mâniat prin idolilor deșert.” Știți, Dumnezeu singur trebuie să aibă deplină stăpânire în inima noastră. Tot ceea ce ia locul este idol, fie că este vorba de lucruri materiale, pământești, fie că este vorba de lucruri spirituale care nu izvorăsc din adevărul său. Orice stare formalistă și fățarnică, orice credință închipuită și orice adevăr amestecat cu minciuna, îl întărâtă pe Dumnezeu la gelozie. Cine pune pe aceeași treaptă simbolurile și formele religioase cu Dumnezeu și adevărul lui spiritual, acela întărâtă pe Dumnezeu la gelozie. Dumnezeu ne vrea numai pentru sine. El nu privește la practicile noastre rituale, la religioase, ci la dragostea noastră pentru El, la inima noastră care arde pentru împlinirea voiei Lui. El privește la realitatea din năuntru, nu la forma din afară. El caută un loc de odihnă în noi, în dorințele noastre, în viața noastră cea mai ascunsă. Domnul Isus, mirele nostru, caută la noi dragoste fierbinte, nu practici ritualuri religioase forme moarte. El este gelos atunci când ne ocupăm mai mult cu alte lucruri, chiar religioase fiind, dar nu cu persoana lui. Doamne Iisuse, te iubesc pe tine și numai pe tine. Doresc fierbinte ca inima mea să fie eliberată de toate și umplută numai cu tine și cu dragostea ta. Fă cu mine tot ce vrei tu în orice timp și în orice loc. Doresc să te iubesc tot mai curat, tot mai statornic și tot mai fierbinte. Amin. În continuare vom da citire versetului 23 din 1 Corinteni 10, care astfel grăsuiește. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Vedeți dumneavoastră răscumpăratul Domnului Iisus, creștinul adevărat, este desăvârșit de liber pentru că mântuitorul său și adevărul l-au făcut așa, dar în libertatea lui nu și îngăduie orice pentru ca să nu mâhnească pe cel care i-a dăruit libertatea. Nu își îngăduie să păcătuiască și să facă lucrări foroforos și care nu duc la zidire duhovnicească. Nu își îngăduie să meargă pe alte căi Afară de căile dragostei Cel care este răscumpărat cu adevărat Nu și îngăduie să piardă vremea în alte scopuri Decât acela care duce spre slava lui Dumnezeu Și spre propășirea vieții duhovnicești A vieții din Dumnezeu între oamenii Creștinul este liber, dar nu libertin Dragostea și lumina Domnului care umplu inima, nu-i îngăduie să facă decât lucrurile dragostei și ale luminii. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Numai ceea ce duce spre împrospătarea vieții celei noi în Hristos, spre netezirea căii sfințeniei și spre adâncirea lucrării dragostei între suflete, acestea sunt de folos. Numai ceea ce este câștig pentru împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ, acela este folosul cel adevărat pe care îl dorește Dumnezeu. Numai ceea ce ajută la îndumnezeirea noastră și a semenilor noștri este folositor. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Vedeți, chiar și cu lucruri biblice poți să dărâmi dacă nu sunt spuse când trebuie și cum trebuie. Adevărul cel mai limpede și mai puternic, dacă nu este spus cu dragoste, nu zidește. Numai ceea ce este îmbrăcat cu dragoste zidește și face binele cel adevărat. Credința fără dragoste este moartă. Adevărul fără dragoste este crud. Lucrările cele mai frumoase fără dragoste sunt reci și fără roade. Templul cel viu al lui Dumnezeu, adică biserica, se zidește numai prin dragoste. Să urmărim numai ceea ce zidește. Aceasta ar trebui să fie deviza noastră. Ceea ce nu zidește nu este lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă are înfățișare evanghelică. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina sa minunată pe care ne-o dă mereu, ca să putem trăi adevărata viață de oamenii noi spre slava numelui său. În versetul următor, versetul 24 de la 1 Corinteni 10, apostolul continuă să ne spună Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Prima condiție pusă celui care vrea să urmeze pe Domnul Isus este lepădarea de sine, așa cum se arată limpede la Luca 9 cu versetul 23, Matei 16-24 și Marcu 8 cu versetul 34. Nu poți face parte din familia celui care a părăsit totul și s-a dat pe sine morții, pentru mântuirea păcătoșilor, dacă nu faci și tu ca el, adică să te lepezi de tine înspre folosul altora. În împărăția dragostei lui Dumnezeu nu pot trăi decât aceia care dau dragoste. Dragostea se dă totdeauna pe sine și nu așteaptă de la nimeni nimic. Egoiștii nu pot face parte din trupul Domnului Hristos pentru că și trupul, ca și capul, au același fel de a fi, adică dăruirea, trăirea spre folosul altora. Pentru egoiști este un chin să trăiască în biserica cea vie a Domnului Hristos. Ei nu pot să audă de dăruire și de jertfă. Egoistul, spunea Nicolae Iorga, este silința disperată de a fura o rază ca să nu lumineze și pe alții. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia, ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu aici. Ca să fii cu adevărat folositor altuia, trebuie să fii folositor mai întâi Domnului Isus și adevărului Său. Numai prin Hristos înțelegem binele cel adevărat, numai prin Hristos putem fi folositori aproape lui nostru, Binele suprem pe care îl putem face oricui, este unul singur, să-l aducem la Hristos. Dacă am adus pe om la Hristos, i-am făcut cel mai mare bine, i-am adus cel mai mare folos. Să căutăm, spune cuvântul aici, folosul altuia, căci dacă nu-l căutăm, el nu vine la noi. Nimeni să nu-și caute folosul său, ci fiecare să caute folosul altuia. Așa cum căutăm ceva plăcut pentru noi, așa să căutăm și folosul altuia. Pilda desăvârșită în privința aceasta ne este Domnul Isus. Să veghem asupra noastră ca să nu fim pricină de poticnire pentru nimeni. Mare răspundere are un credincios dacă, prin vreo atitudine a lui, prin vreo faptă a lui, Aduce sminteală și este un prilej de păcătuire pentru un suflet slab și începător. Deși suntem liberi, totuși să avem grijă ca libertatea noastră să nu fie vătămătoare pentru altul. Libertatea noastră trebuie să întărească pe oricine și nu să dărâme pe cineva. Cine vrea să caute folosul altuia îl va găsi totdeauna. E atâta nevoie de ajutor în lume, și sunt atât puțini oamenii care caută cu adevărat binele aproape lui. Numai cine caută folosul altuia, își caută cu adevărat folosul lui veșnic. Agricultorul nu seamănă numai atâta greu cât i ajunge lui, fiindcă iute s-ar pierde pe sine, ci caută la interesele altora ca prin schimbul pe care îl face să poată trăi. Să căutăm interesele altora fără să ne gândim la ale noastre și le vom găsi atunci automat și pe ale noastre. Urmașii adevărații ai Domnului Isus sunt singurii oameni de pe pământ care caută folosul aproapelui pentru că duc pe aproapele la Hristos și pe Hristos la aproapele. Cine l-are pe Hristos are tot ce îi trebuie și acum și în veșnicie. La versetul următor, 25 din 1 Corinte 10, cuvântul ne spune Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Iată aici încă o dovadă că nu materia spurcă pe om, ci tot ce este în legătură cu Duhul, aceea spurcă. Însemnătatea spirituală pe care i-o dai materiei, Întinează cugetul și pe aceasta o consideră Dumnezeu păcat. Era obiceiul în vechime ca preoții păgâni să-și vândă pe piață plusul de carne rămasă de la jertfele aduse idolilor. Acest lucru îl amintește și istoricul Herodot. Sfântul Apostol Pavel, deși le-a scris limpede creștinilor din Corint să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, totuși îi sfătuiește să mănânci tot ce se vinde pe piață, fără să cerceteze dacă cele ce se vindeau au fost sau nu jertfite idolilor. Deci era bine să rămână neștiutori în privința aceasta, căci dacă cercetau și aflau că lucrurile au fost jertfite idolilor, această cunoaștere îi spurca. Materia în sine nu e nici spurcată, nici curată, ci numai felul cum este întrebuințată îi dă materiei o stare sau pe cealaltă Sfântul Gură de Aur spune așa Lucrurile nu sunt rele de la natură, ci devin rele și necurate prin cugetare Principalul este acesta Poți mânca orice, tot ce se vinde pe piață Astăzi însă situația nu mai este ca cea de atunci dar și astăzi se cade să luăm seama să nu fim pentru nimeni o pricină de poticnire. De cugetul altuia trebuie să ținem una seama. Cineva a fost bețiv și s-a întors la Dumnezeu. Din recunoștință că Dumnezeu l-a izbăvit, el s-a hotărât să nu mai pună băutură pe buze. Dacă acest frate vine la masă la alt frate care nu și-a pus această opreliște, el, gazda, nu trebuie să aducă vin la masă, căci păcătuiește față de fratele mai slab, acela care este foarte ispitit de băutură alcoolică. De ce, deci, să-i pui ispita în față? Dacă el este slab, făte și tu slab cu el, căci atunci împlinești voia lui Dumnezeu care spune fiecare să caute folosul altuia, adică folosul duhovnicesc. Dacă avem inima întreagă spre Dumnezeu și spre împlinirea voii Lui, vom fi călăuziți în orice lucru și în orice împrejurare, ca nu cumva să alunecăm spre păcat. La versetul 26 citim, Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dragii mei, numai păcatul de pe pământ nu este al Domnului, pentru că păcatul a fost adus din afara pământului de către Lucifer. Păcatul, deci, este de natură spirituală, dar este turnat în tipare materiale ca să poată prinde pe om. Materia în sine nu este rea, pentru că ea este a Domnului. Lucifer însă se folosește de ea ca de un vehicul pentru ca să-și aducă sămânța păcatului în inimile oamenilor. Frații mei, nu uitați acest mare adevăr, al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Să ne ferim însă de cursele pe care le-a întins diavolul pe pământ. Acestea nu sunt ale Domnului. Va veni vremea. Și nu-i departe când tot pământul va fi curățit de păcat și de cursele diavolului prin focul judecății dumnezeiești. Atunci în starea lui nouă va fi un rai al lui Dumnezeu și toate făpturile de pe el vor fi fericite. Vor fi un cer nou și un pământ nou, după cum spune Cartea Sfântă la Isaia, capitolul 51, versetul 16, capitolul 65, versetul 17, tot Isaia, capitolul 66, versetul 22, pe urmă în Noul Testament, la a doua epistola lui Petru, capitolul 3, cu versetul 13 și la Apocalipsa 21, cu versetul 1. Pe pământul înnoit... În loc de cursele diavolești, va fi lumina cunoștinței Domnului, cum se arată la Isaia 11 cu 19, și nimeni nu se va mai poticni. Al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, ne spune deci versetul 26 de la 1 Corinteni, capitolul 10. Cu câtă dragoste și grijă trebuie să umblăm față de toți oamenii, pentru că și ei sunt ai Domnului, sunt valorile Lui. Dacă aceste valori au ajuns pe mâini străine, adică pe mâinile păcatului, să facem tot ce ne stă în putință pentru dezrobirea lor. Să stăruim la timp și ne la timp în vestirea Evangheliei Mântuirii, așa cum ne îndeamnă tot Apostolul Pavel la a doua sa epistolă către Timotei, versetul 4 cu versetul 2, ca să audă toți și să vină la Domnul care îi poate mântui. Iată de ce, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, am hotărât ca programele acestea de radio să propovăduiască tocmai cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, pentru ca toți cei care îl aud, sau aproape toți, să primească mântuirea, iar cei care au primit-o să umble pe calea aceasta nouă și vie prin călăuzirea și puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în așa fel încât, cum vorbeam chiar la început, numai prezența noastră pe oriunde umblăm să fie deja o dovadă a jertfei Domnului Hristos adusă pe pământ, a ființei lui și a dorinței lui ca toți oamenii să o primească și să fie mântuiți. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C071 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca tot efortul care s-a depus în privința acestor programe să nu fie inutil și nici timpul pe care vi-ați luat dumneavoastră a asculta să nu fie folosit în zadar, ci din potrivă, să aducă un beneficiu veșnic în inimile tuturor celor care au participat și continuă să participe la ascultarea acestor programe. Facă Domnul Dumnezeu ca toți aceia dintre noi care n-au primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, nu au nașterea din nou, nu l-au pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și pe Dumnezeu ca Tată și pe Duhul Sfânt ca și călăuzitor al vieților, să se rebesca să facă lucrurile acestea acum înainte chiar de a se încheia emisiunea de față iar a ceea care l-am primit prin Harul și ajutorul lui Dumnezeu să ne străduim tot mai mult să trăim spre folosul celor din jurul nostru și anume tuturor se reduce evanghelia Domnului Isus Hristos al cărui nume dorim să fie slăvit prin viața și trăirea noastră acum și în veci de veci amin Iisus, Ce viață, bine, cuvânt, cuvânt, sufletul cuvânt, Ce... cuvânt, cuvânt, Bine, stăvânt de și bun, meu glas printre suspine, În eu am să pot să spun. MULȚUMIT